Continuem en aquest matinal i és el moment ara doncs, de l'entrevista que sempre us oferim en aquest espai d'aquest magazín que, que us oferim cada dilluns i cada divendres i a continuació ens posarem la mirada en una activitat que tindrà lloc aquesta tarda a les 7 a la biblioteca de Palafrugell i és entorn de, del suro, en aquest cas una taula rodona amb Joan Peguina, tota una vida al voltant del tap de suro i per parlar doncs, en qui millor ho podíem fer d'aquesta activitat que no amb el propi protagonista. Bon dia, Joan. Bon dia. Doncs en Joan Peguina, 43 anys eh, al, al món del tap del sur, on comentaves abans fora de micròfon. Eh, Déu-n'hi-do, eh, 43 anys que es, es diu ràpid, però hi ha molta experiència i moltes coses a explicar, no? Que, que tot, una, tot una vida plena d'experiències i anècdotes i sobretot eh, viscut amb molta intensitat i sempre amb la vista pensant amb el tap de suro amb defensar-lo, de les moltes acusacions que desgraciadament se l'acusa i que s'ha pogut demostrar, o jo particularment he pogut demostrar, que no és així mm -hmm. aleshores, doncs, això ha fet que m'hagi hagut involucrar amb, la, amb el sistema de maquinària d'utilització de, dels taps eh, és a dir, posar-me també a la pell dels, dels eh, bodeguers mm -hmm. Uh, i així és, almenys poguem es eh, poguer defensar perquè ha de que el TAP no, no sempre és el culpable de tots els mals. Uh, podien qualificar-te una miqueta com a defensor eh, del TAP de Suro. Totalment, de... totalment. I... Abogat defensor, <ríe> diguem-ho així. Uh, ara ens explicaràs algunes d'aquestes coses no?, que, que has hagut de defensar, de les, de, de les quals se l'acusava el, el TAP de, de Suro. Uh, comencem una miqueta fent memòria, si et sembla, uh, de, de com va començar la teva relació amb el món del Suro. Has comentat 43 anys. Quan va ser el el teu primer moment, podríem dir el meu primer moment va ser a l'any, eh, bueno hi ha una premonició que jo ja de ben petit, els, els nou anys Eh, els meus pares perrons de feines van haver de desplaçar a Calella de Palaforgell on vivíem envoltats de, de soreres uh -huh. dels ines soreres hi havia uns glans preciosos aleshores me'n vaig enterar de que hi havia un pagès que els comprava per engreixar porcs i jo doncs no se'n va acudir res més que, que cada dia amb un cistellet es recollia glans fins al punt de que al final de, de, de l'hivern en havia recollit unes dues tonelades i feia sacs de 55 Quilos, que me'ls pagaven a dos rals al quilo o sigui, cada sac eren 25 pessetes que en aquell temps ja representaven aquesta va ser la meva premonició però realment en el món del, que vaig entrar en el món professional del tap de suro va ser a l'any 70 que vaig entrar eh, a Francisco Sagrera SL En aquí va ser i concretament de la mà del senyor Enric el senyor Francisco i Joan Carlos Uh, aquests amb, de la mà d'ells doncs em van fer estimar com no hauria pensat mai uh, aquesta professió mm -hmm. i aquí va ser la meva primera experiència diríem, uh, amb el TAP uh, amb el món professional del TAP amb el tap de suro doncs, que has defensat arreu de, del planeta perquè hem d'explicar doncs, que en Joan ha fet conferències eh, pràcticament a, a, tot els, a tot el punt, a tot, a, a tot arreu no? d'aquest món. He fet conferències eh, en els, bàsicament en els Consells Reguladors de Domenicació d'Orígens d'Espanya, a, a la gran majoria, també n'he fets a Argentina, a França, eh, bé, però sempre, sempre amb la mateixa, amb la mateixa base, de que eh, és un producte el TAP que ben utilitzat donarà sempre un bon resultat com qualsevol altre producte és a dir, un bon producte mal utilitzat no donarà mai un bon resultat i en canvi un producte més inferior o, o mitjà però ben utilitzat donarà un bon resultat i aquesta és en síntesi la, la meva visió del mm -hmm. tema i és el que he estat defensant fer o procurar que facin la gent que respetin les normes que en el seu moment es varen establir, les normes d'embotellatge i d'emmagatzematge de, dels TAPs, per tal de que de complir el, el, el, una, la seva missió eh, perfectament bé. Mm -hmm. Entre aquestes eh, mals usos del taps de sur i que a es provoquen doncs que se'l se critiqui no? en el TAP, què hi trobem? O sigui, quines són l'ABC les, les, que dius que això no es pot fer i hi ha, hi ha llocs que ho fan? BC és que les ampolles vessin, que els TAPs es trenquin, que els TAPs diuen que els envies ja trencats, que, que hi hagi dificultats d'extracció. Eh, o sigui, hi ha tot una sèrie tota una sèrie de coses. Jo per donar-te un exemple, eh, vaig tenir una reclamació d'una bodega força important de Galícia uh -huh. que aleshores em van escriure, lògicament, per, per telèfon i vaig que escolta, què passava que els enviava els taps trencats? Evidentment, no tenim cap màquina nosaltres de trencar taps expressament. Eh, total, aquestes coses eh, no es poden arreglar per telèfon, s'han d'anar-hi eh, en, en, en viu mm -hmm. aleshores agafo l'avió em vaig a Glícia, veig allò i els ensenyo els taps dieu, mireu, aquests són els taps que jo us he enviat els teniu aquí, envieu cap de trencat? no, molt bé aleshores, fem els taps agafem una, una embosta o sigui de 20, 25 o 30 traps els atiro tota la tolva de la màquina i els faig baixar per la màquina de tapar però sense ampolles i aleshores resulta que surten tots els taps trencats uh -huh. aleshores els hi vaig perquè demostrar, senyors els taps estaven originalment estaven bé però han passat per la màquina els ha de trencats què passa? Molt bé. Aleshores, doncs, van bueno, es tractava de, de mirar les mordasses. Eh, el, el cap de manteniment són gent que per la feina, però el que sigui, no hi dediquen l'atenció eh, d'aguda i sempre ja ho farem demà, ja ho veurem demà. I les mordasses són unes peces que acaben amb un fil, eh, és a dir, amb, amb un tall, com, com una fulla d'afaità molt i molt fi, i sí. estaven tota menoscades. És clar, cada vegada que passava un tap perllà, les mortasses comprimien el tap i les tripaven. Aleshores, mh, bueno, l'amo de, la, de la bodega em diu «Es que tengo 2.000 mil botellas per entregar mañana que tal que qual. Mol bé, tranquils, truquem de seguida a la casa de, de, de, diu, de repuestos, mm -hmm de i canviem unes mordasses noves per ser urgent i que posarem nosaltres a les 8 del de matí de demà, jo sóc aquí, si han arribat les mordasses, les col·loquem i tal. Molt bé. Efectivament, a les 8 del de matí gira ja allà. Arriben les mordasses, posem les mordasses i ollim el bullum. Perfecte. I aquell senyor, el Lamu, va tenir la l'honorabilitat de dir-me, diu, "Joan, he a punt de cometer una grave injustícia, perquè estava tan segur de que eren els TAPs que fallaven que jo hagués comprat amb un altre proveïdor. Mm -hmm. I jo vaig dir, bueno, sí, però és que s'hagués trobat amb el mateix. Vull dir, eh, els, els meus TAPs amb els de la, de la competència no són iguals. Vull dir sí, que, sí. Que no, el, el tema és que és la màquina la que falla. Bueno, va tenir, tenir l'honradesa de reconèixer que havia equivocat. Però, mentre es duren aquests litigis, tu deixes de vendre. I això ja m'hi he trobat a Sud-àfrica, m'hi he trobat a Estats Units, m'hi mm -hmm. he trobat a per tot arreu. És a dir, a Sud-àfrica, per exemple, amb un cas concret, truquen que truquen que allò és un, un disbarat. Bueno, doncs, agafo l'avió, aquell temps que encara es necessitava una, unes... Uh com se'n diuen, les llicències esp especials per poder viatjar i tal. Bé, sí. Jo cap a, a Sud-Àfrica. Arriba't allà, hi, hi havia una taula ovalada amb set o vuit persones allà, diguent tot de tot menys guapo. Molt bé. Aleshores, aleshores les ampolles es vessaven. Allà, les ampolles es vessaven. Molt bé. Jo els hi pregunto, a veure, eh, teniu bomba de buit? Eh, sí. Perfecte. Molt bé. Perquè pensem que entre el nivell del vi i la part superior de l'ampolla és aire. I aquest aire, al col·locar al tap, es comprimeix. I aquest aire, comprimit, pot arribar a, a valors d'hasta 1,6 bars de pressió. Pensem que una roda de cotxe em porta 2,2 o 2 bar. Mm -hmm. Doncs imagineu la pressió que hi ha eh, amb una dintre d'un ampoll, que pot haver-hi. Aleshores, per evitar això, hi ha unes bombes de buit que en diuen que abans de col·locar el tap fan una aspiració d'aquest aire i després col·loquen el tap. Amb el qual la pressió queda a 0. Mm -hmm. O molt o 0,5. Vull dir, molt poca cosa. Eh, molt bé, arribo tant allà i el primer que em trobo és que jo tinc un manòmetre que punxo tot el tap, traveso tot el tap tot el tapa, fins a dins de l'ampolla, sí. i el manòmetre emmarca la pressió que hi ha allà dins. I bueno, em marcava una bestiesa, 1,5, 1,6. I bueno, els calds i vaig demostrar, senyors, vostès diuen que tenen la bomba de 8 b però aquí això no funciona. Resum, miro la bomba de 8 i efectivament era una bomba que anava amb oli ni acabant amb aigua ni acabant amb oli aquella anava amb oli no hi havia ni una sola gota d'oli a dintre de la, de la, del del dipòsit mm -hmm. aleshores bueno, vàrem posar oli en allà, vàrem ensabar la màquina vam posar en funcionament perfecte evidentment jo em vaig enfadar Home, eh... jo em vaig enfadar i vaig pujar dalt perquè a Sud-àfrica eh, les bodegues són son a baix i els despatxos són a dalt on tothom és director tothom eh, tots són directors i presidents i que sé jo. I aquells mateixos senyors que em varen reunir, que em van dir de tot a mi menys guapo aleshores em vaig envalentonar em i vaig a ser jo que els vaig atacar amb ells i els vaig dir que sembla mentida que tingués que venir d'Espanya un servidor per dir-los que tenien que posar oli en aquella màquina Aleshores el president, el president de la companyia em va fer baixar els fums i em va dir: "Joan, a veure tens màquina de rentar a casa Déu sí sí sí eee, si se t'espatlls la màquina o no te funcionés seria un problema important per tu Sí eee, avisaries del tècnic? Sí el tècnic arriba i troba que la, que la màquina està mal endullada ell, és una, és una tonteria. Però per tu era un problema important. Sí, sí, d'acord. Vale. Diu, això és el que ens ha passat a nosaltres. Dic, perdoni, vostè s'equivoca. Vostè s'equivoca. Perquè jo sóc tècnic en taps. Però això de maquinària és un tema de manteniment de maquinària, de, de, de, dels els caps directius. Uh -huh. eh, això. Per tant, jo en, en, en tema de taps respondré el que vulgui. Però maquinària, comprendrà, i bé, i aquesta és la situació. És a dir, que mentre dura aquest litigi, jo em vaig estar un mes, de passo, doncs sense poder vendre TAPs en aquesta empresa, que era una empresa, per cert, molt i molt mm -hmm. Clar, clar, el fàcil era donar la culpa al TAP i no vam mirar doncs, eh, el més essencial, que era doncs, mirar si la, si la màquina, en aquest cas, ho, ho feia bé, no? que hi havia algun problema. I com aquestes, t'han ja he trobat moltes, les explicaràs aquesta tarda a la biblioteca, si la gent doncs, vol assistir. Recordeu, a les 7 de la tarda, eh, en Joan doncs, us oferirà també altres anècdotes i també coses doncs, divertides d'aquest pas d'aquests 43 anys. Eh, has comentat que vas començar doncs, a, a, a Sagrera, però el teu currículum doncs, també hi ha altres empreses eh, del, del món del grup. Hi ha grup. altres empreses. Eh, jo vaig estar a Francisco Sagrera i vaig estar-hi 4 anys després vaig estar eh, a Rixi Berta, prèviament, pri, primer havia estat 8 anys a Indústria Corxera Bertran, d'equipar la Forgell, i després 6 més entre Intercorp i Donatiu, que les dues, dues formen part del grup a Morimir Maus de Portugal, que és l'empresa número 1 mundial. Mm -hmm. I després de Rixi Berta hi vaig -hi 13 anys, i després ja finalment, ja en 55 anys em va fitxar l'empresa Viques d'equipar la Forgell ja un altre repte de calibre diferent mm. l altre era molt, molta internacionalització sobretot a Rixi Verde molta internacionalització després jo ballava molt perquè, per als mercats de, de l'hemisferi sud perquè, perquè ens trobem nosaltres que en l'hemisferi nord quan som bremes Eh, es paralitza tot, es paralitza tota la indústria sorera. Aleshores, eh, jo buscava mirar de trobar la compensació en, en, en poder treballar amb l'hemisferi sud, Argentina, Xile, eh, Sud-Àfrica, Austràlia, eh, que aquestes després, això ens permetia mantenir una espècie d'encefalograma, una regularitat més plana al llarg de l'any. Mm -hmm. Doncs eh, aquestes, aquestes empreses no? que, que per les quals has passat, suposo que al final... Més enllà doncs, del, de, del surro i de, de del, tot el que t'ha donat el, el surro en si no? i aquestes empreses, doncs, també després queda aquest bagatge, no? d'aquests viatges, d'aquestes coneixences, Evident. algunes més agradables, d'altres ja. no tant, potser com a, a Sud-àfrica amb aquestes anècdotes, no, ja, ja. però suposo que al final tot aquest pòsit no? eh, ha estat també molt important no? en aquests eh, anys que els has dedicat. Evidentment, eh, són... és important. Per mi, o sigui, ha sigut un repte, un repte que tant ha sigut personal com d'empresa. Quan vàrem fer les sucursals a Rixi Verde, quan vàrem, fer les vàrem obrir una sucursal als Estats Units, a Califòrnia, que de mi em va, vaig a ser dels que hi vaig participar-hi, a Cotati, concretament a la vall de Sonoma. Després em van obrir una altra a Sud-àfrica. clar tot això ha sigut un repte, un repte personal, tant per l'empresa com per com el meu personal. No? Mm. Vull dir que És una satisfacció poder... poder. I sobretot, eh, ara que han passat els anys i ara que ja estic a l'època, diríem, de jubilació, eh, doncs veig que aquestes empreses encara continuen, eh, que estan en bones mans i que continuen i que veus que aquell, aquell gra de sorra que en el seu moment eh, vaig poder aportar doncs que avui dia doncs, està fructificant mm -hmm. Això també doncs, és, és important i hem de dir que aquesta, aquesta taula rodona doncs, eh, l'obertura, podríem dir la presentació serà a càrrec d'en de, de, Joan Vigues actual primer tinent d'alcalde de, de Palà-Frugell i que doncs, també suposo que mantenir una, una relació estreta, no?, malgrat doncs, ja haver-te jubilat amb en Joan Vigues, evidentment, hem, hem compartit eh, molts, moltes estones. Eh, ell era el, és el, la modela de la fàbrica, mm. era un direct, de, del directiu juntament amb el seu germà. Aleshores jo he tingut molt bona relació. Eh, I bé, eh, vull dir... Eh, ell, ell, a veure què explica. Aviam. A veure què explica, perquè en Joan és molt... molt bé, bueno, no crec que el seu càrrec actual li permeti ser tant de la broma com és personalment, Eh, però, però bueno, jo crec que farà una bona, una una bona, bona introducció introducció. No? Doncs eh, Joan Peguina, eh, no sé si vols eh, fer un, algun, aportar alguna última cosa. nossaltres ens doncs, recordem que eh, aquesta activitat té avui a la, lloc a les 7 de la tarda i també ens ha comentat doncs, abans en Joan que... Uh, ell ha estat acostumat doncs, a fer moltes conferències moltes xerrades de caràcter tècnic que aquesta doncs, no ho serà tant eh? que només hi haurà un parell de pinzellades perquè doncs, també la gent que no estigui habituada a aquest món doncs, també s'hi senti, senti còmode i suposo que al final doncs, també vols que hi hagi una miqueta de diàleg no? Efectivament, és així uh, Bé, jo només voldria dir per acabar que aquests 43 anys que van del any 70 en què vaig començar Francisco Sagrera fins al dia de la meva jubilació a J. Vigues, m'han passat com un buf i he procurat sempre entregar-me la feina de forma honrada i professional, sense mirar ni rellotges ni calendaris, corresponent així a la confiança que, que tothom em va dispensar. Mm -hmm. doncs això sou que totes les empreses per on has passat i tota la gent doncs, que t'ha anat coneguent que al llarg d'aquests 43 anys sou doncs, que ho tenen constant i doncs, esperem que aquesta activitat eh, ompli la, la sala polivalent de la biblioteca i doncs també després hi hagi una, una xerrada, un intercanvi, un diàleg amb la gent que hi assisteixi. Joan, moltes gràcies i, i fins aviat. Moltes gràcies a tu. Gràcies.